Pe 9 aprilie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezarea. Acest vrednic mărturisitor a trăit în vremea împăratului păgân Iulian Apostatul, dându-și viața pământească pentru Hristos. Prin sa curajoasă, a dobândit cununa mucenicei, lăsând posterității o pildă neclintită de viață curată și de neîncetată mărturisire a dreptei credințe apostolice în fața prigonitorilor. Sfinții zilei 9 aprilie, Sfântul Mucenic Eupsihie, Gertfa pentru dreapta credință Tânărul mărturisitor se tregea dintr-un neam de nobil binecredincioși, primind de la părinții să-i o aleasă educație duhovnicească. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, el a crescut mereu având în inimă dragostea aprinsă pentru mântuitorul și o adâncă a plecare spre slujirea aproapelui. Sfântul mucenic Eupsihie treia în cezarea capadociei. într-o perioadă greu încercată de prigoană, Exact în vremea în care Marele Ierarhaș Vasile păstorea acea eparhie ca un păstor neobosit. Ajungând la vârsta rânduită, a hotărât să se însoțească prin taina cununiei cu o tânără de neam ales, dorind să întemeieze o familie bineplăcută lui Dumnezeu. Însă, rânduiala divină avea să schimbe cursul liniștit al existenței sale lumești, chemându-le la o nuntă mult mai înaltă, cea împărăției cerurilor, cerută prin jertfă de sânge. Răvăna duhovnicească și rămarea idolilor. Chiar în ziua nunții sale, a observat un alai zgomotos de păgâni care duceau gertfe idolatre spre templul zeiței Fortuna. Această priveliște a trezit în el o durere adâncă pentru rătăcirea sufletelor. Neținând ținând seama de bucuria anunții pământești, Sfântul Mucenic psihie, alături de alți creștini plini de râvână care erau prezenți, a intrat în acel lăcaș al întunericului. Acolo, ei au nimicit statuile neînsăflețite, surpând înșelăciunea demonică și aducând stricăciuni grele întregului edificiu idolatru. Aici vedem taina mântuirii lucrând printr-un curaj sfânt. Hermeneutica patristică ne arată că sa nu era o simplă mânie omenească, ci lucrarea unui har dumnezeesc care mistuia minciuna și ereza. Pentru el, a alege tăcerea comodă ar fi însemnat o trădare a iubirii lui Hristos. Prin această faptă asumată, Sfinții zilei 9 aprilie ne învață că niciun angajament lumesc nu poate depăși datoria mărturisirii adevărului. Judecata și pătimirea Sfântului Vestea de râmării templului a ajuns de grabă la urechile împăratului Iulian Apostatul. Mâniat cumplit de această lucrare, tiranul a dat un ordin tăios ca toți cei vinovați să fie prinși și uciși prin tăierea capului. Mai mult, a impus biruri grele și nedrepte comunității creștine. A luat tinerii buni de luptă în armată și a poruncit ca lăcașul păgân să fie zidit din nou, exclusiv pe cheltuiala ucenicilor lui Hristos. Aprofundând acest calendar ortodox 9 aprilie, înțelegem că persecuțiile nu opreau lucrarea Harului, ci o înmulțeau. Prins de slujitorii tiranului, sfântul mucenic Psihie a fost legat strâns de un copac. Chinuitorii l-au sfâșiat cu o cruzime de nedescris. În acele clipe de grea pătimire, el se întărea prin rugăciune neîncetată spre Dumnezeu și optin neabătut, Doamne Iisuse Hristoase, primește sufletul meu în rumpărăția ta și iartele lor păcatul acesta. În anul 362, prin tăierea capului, sufletul său s-a înălțat la ceruri, în lumina cea negrăită a preasfintei treimii. Troparul sfântului mucenic e o psihie. Mucenicul tău, Doamne, e o psihie, în runevoința sa, Cununa a dobândit de la tine, Dumnezeul nostru, că având puterea ta pe am învins, zdrobita și ale demonilor neputincioasele îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule! Alți sfinți pomeniți astăzi, sfinții cuvioși Vadim și ucenicii săi, sfinții mucenici din Persida și Sfântul Avdi Isus, Sfântul cuvios Vadim Arhimandritul și cei șapte ucenici. Tot în această zi binecuvântată, Rânduiala din Sinaxar ne aduce înainte amintirea preacuviosului Vadim Arhimandritul. Acesta, împreună cu cei șapte ucenici ai săi, a viețuit în aspră nevoință, luminând întunericul lumii prin post, nevoință aspră și fapte bune. Pilda lor de ascultare de plină întărește orice context duhovnicesc al vremurilor noastre, arătând că monahismul curat este o mucenice nesângeroasă, trăită clipă de clipă. Sfinții mucenici cei din robia Persidei Istoria păstrează și mărturia cu tremurătoare a unor creștini robiți în Persida. Când împăratul Sapor a cucerit cetatea Vizada, la început i-a cruțat pe clericii, inclusiv pe episcopul Iliodor și pe preoții Disa și Maniav. Însă, după ce episcopul a trecut la domnul și l-a lăsat urmaș pe Disa, un vrăjitor păgâni a clevetit pe creștini la monarhaș. Din porunca împăratului, 300 de bărbați au fost aduși și siliți să se închine soarelui și focului. Refuzând lepădarea de credință, ei și-au plecat grumazurile sub ascuțișul sabiei. Parcurgând acest calendar ortodox 9 aprilie spre finalul său, vedem cum doar 25 de oameni au căzut din credință, alegând viața trecătoare spre veșnica lor pierzare, în timp ce restul au primit moartea trupească pentru a se naște în viața cea veșnică a raiului. Sfântul Mucenic avdii Isus Printre cei 300 de mucenici curajoși se afla și mărturisitorul Avdii Isus. La prima tăiere a gâdelui, el a scăpat doar cu o rană, neprimind sfârșitul pământesc. Văzându-se rămas singur, suspina cu mare durere duhovnicească, dorind cu ardoare să se unească cu frații săi în rusuferință. Curând, a început să propovăduiască și mai cutărie cuvântul lui Dumnezeu, până când un păgân asupra sa și l-a ucis cu sabia, împlinindu-i astfel dorința sfântă de a fi cu Domnul. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Cum putem aplica răvâna acestor mari martiri în zilele noastre pline de ispite? Răspunsul stă în curajul de a nu face compromisuri atunci când valorile noastre creștine sunt luate în derâdere. Astăzi nu ni se cere să dărâmăm temple de piatră cu mâinile, ci să surpăm idolii mândriei, ai banului și ai slavei de șarte din propriile inimi, păstrând o mărturisire fermă la locul de muncă și în familiile noastre. Care moment din viața acestor sfinți va inspira inspirat cel mai mult înducerea propriei cruci?